Зіта і Гіта Видно, знайшли спільну мову Відпочинок чим далі ставав виснажливішим Спершу довелося відмовитись від аеробіки Підводитися осьомій – це понад людські сили після змістовно проведеного вечора а змістовні вечори почалися наступного ж дня. Зранку, ще перед восьмою, постукав Анатолій Шестаков, той самий, що керував радянською делегацією в круїзі. Дівчата, сьогодні вечір знайомств. Софія, це ви жінка з гітарою? Заспіваєте дві пісні, російську та українську. А ви що вмієте робити? Це до Юльки. Вона танцює. Відвела підозри від свого хлопчика міс Остап Бендер. Після вечері в бар. Помахав немов американець ручкою шестаков. Чула Юлько? З тебе танець. Ти що, Софія, жартуєш? Я ж танцювала іще в інституті. А від тебе, паде де з Лебединого озера, ніхто і не вимагає. От нашого пака, та й по всьому. Тему було вичерпано. Поспіхом зібрались на сніданок. Він розпочинався о 8.30 рівно. Якщо прийшли на 5 хвилин раніше, двері ресторану ще зачинені. На 5 хвилин пізніше вельможне панство вже сидить за столиками, і поки дійдеш до середини залу, доведеться разів 20 посміхнутися, зробити ручкою хай, сказати «хелло, монінг», або ще якусь дурницю. Пройти надутим ніби сич верхня межа свинства чи констатація прикрого факту, що у тебе серйозні неприємності. Отож, посміхатися і ще раз посміхатися. Увечері Софія та Юлька одягли вишиванки і стали не просто вродливими жінками, а дуже вродливими українськими жінками. Такий національний стрій підкреслює нашу уроду і барви обличчя, і стрункість фігури. У барі зі столиками по колу довкруж місця для танців та естради. Для музикантів на Софію з гітарою та Юльку з розкішними коралями на шиї одразу звернули увагу. Вони знайшли вільне місце за столиком неподалік від естради. Там сиділо двоє наших – молодий архітектор з Києва і актриса театру на Подолі, і четверо американців з фірми Макдональдс. Френк і Бетсі та Джеймс і Марджорі познайомилися. Френк замовив на всіх пива. Бар був валютний, тому нашим туди зась. Приносити ж власне спиртне категорично забороняли. Для своїх зробили невалютний бар, де можна було взяти пляшку горілки за 5, шампанського за 10, коньяку за 15 карбонців. Враховуючи те, що гроші витрачати було абсолютно нікуди, такі ціни не дивували і не зупиняли. Щовечора в кожній каюті був невеличкий сабантучик. Надійшла черга знайомства. Софія заспівала російський романс та українську Чом ти не прийшов. Відтак на середину вийшла Юлька. Музика заграла гопака. Юлька зірвалася з місця і полетіла по колу, дрібно перебираючи ногами,